«Що ти йому подаруєш? Швидко кажи, бо мені треба виходити!» Я такого від себе не очікував. «Курси англійської мови» – прозвітувала вона. «Та що це тіпа поза фігня? Чого ти говориш це, аби кому? Він тобі хто?» – почув я, вислизаючи. Вона сиділа та коперсалася в коробці «Хеппі Міл» – Єва. Іграшки поруч не було, я згадав, що вона їх колекціонує. Мабуть, вже сховала в свою бездонну сумку. І що носять тернопільські терьєри? Крислаті капелюхи чи ковпачки? Єва нагадувала танцюристку-варієте. Довгі ноги, короткі штанці, а може й шорти, бюст'є, високі підбори, молочно-шоколадне волосся – Таке рівнесеньке та блискуче, що дивуйся, як вона ним досі не порізала шию. Яскраво червоні губи. То як справи, діво, прокидайся, це я. Раптом я відчув, що справді радий її бачити. Вона ж завжди мені подобалася, я не розумів, чому вони з Тимофієм розійшлися. «Несподівано», – промовила Єва, – «приєднайся». «Я сказав, що приєднаюся, і саме зараз ти нічого не замовиш?» – поцікавилася вона. «За тобою слід пильнувати. Тільки я до вільної каси, ти і до вільного міста Тернопіль. Облишце, нікуди я не дінуся. Іди, давай!» Я замовив крильця, картоплю, два американо та вишневий пиріг. Вона мовчки їла. Я сказав, що радий її бачити. Я теж сказала вона». А я майже одружився, а я ні. Я подумав, що зарано тішився з Євиної появи. Слухай, ми ж колись нормально спілкувалися і цілком ладнали, то що зараз таке? Не знаю. Розумієш, в мене відчуття, що я в тебе щось вкрала та втекла з цим. А зараз ти мене знайшов і думаєш, тягти мене до відділка чи ні. А іноді мені здається, що це ти в мене щось вкрав. Одного разу Тім хотів оголосити тебе померлою, але я йому не дозволив цього зробити. Померлою? Угу. А якби оголосив, тоді що? Не знаю. Може, банківські картки тобі анулювали б? Або приходиш ти вклеювати нову фотокартку до паспорта, а паспортистка втрачає свідомість. Померлою? Так, так. Треба було постійно писати йому листи, а тоді подивитися, що б він робив. Навіщо йому це було потрібно? Одружитися хотів, але не одружився. Ні, вона поїхала до Тернополя. А твоя не поїхала, тому ти майже одружився. Так, її звуть Сара. Це не та Сара, котра з тобою вчилася. Цицьката така. Вона ще жартувала щодо твоєї дупи. Так. Що доля з'єднала? Чи цицьки? Можливо, якщо доля вдягається, як п'яний моряк. Не знала, що тобі подобаються великі цицьки. Я теж не знав та й зараз не впевнений, якщо це тебе втішить. Вона поїхала до Мексики по роботі. То ти сам сумуєш? Не сам. Зрозуміло. В неї також великі? Що? Цицьки? У кого? В неї? В тієї, з ким ти не сам? А, ні, це не те. В мене живуть родичі Сари. Цицьки в них невеликі, якщо тобі цікаво, бо вони хлопчик та його батько. Правда, ще є Спаніель, але він теж без великих цицьок. Кобель. Щось ти похмурий. А чого вони гамузом до тебе припхалися? У них ремонт, принаймні вони це так пояснюють. Хочеш трохи правди? Я дуже змучився, я не звик, щоб поруч постійно мешкало стільки людей, не враховуючи собаки. Його можна не рахувати, але рахуватися з ним доводиться. І ти на неї злий, що вона тебе про це не попередила, на цицькасту Сару. Злий, твоя правда, дуже. А спілкуватися вона не хоче. Може, не хоче, може, немає можливості. Телефон постійно поза межою досяжності. Дика країна. Знаєш, я вже почав припускати, що це для неї нормально. Ну, я маю на увазі нормально, коли хтось гостювати приходить без попередження та залишається на кілька тижнів. У неї гіперкомунікабельна родина. Хоча вона знає, що сам я і моя родина не дуже схильні до контактів. Тобто вони... «Родина – гуртожиток, а ми – моя родина – хатка від людника. З іншого боку, сама вона контролює власну відкритість. Я зовсім заплутався. От ти багато говорила Тимофієві про себе? Загалом не дуже багато. У будь-якому випадку не настільки багато, щоб захотіти оголосити мене померлою. А про свій перший раз розповідали?» Ні, не розповідала, він не питав. А я питав кілька разів. І що? Сара каже, що нікого не попереджала, що це в неї вперше. А якщо не попереджала, вже сама не пам'ятає, з ким в неї це вперше було.